Доброто сърце Осма лекция от учителя, държана пред общи окултен клас, на 10 ноември 1926 г. в София. Верен, истинен, чист и благ, всякога бъди. Размишление Четоха се някои от темите за цветовете на дъгата. За следния път пишете върху темата детско и старческо съзнание. Съвременните хора трябва да се научат да мислят като природата. Те мислят по изкуствен начин, съвсем различен от този на природата. Когато хората се научат да мислят правилно, тогава те ще разберат значението на всяко движение на човека, както и на всяка написана от него буква. Ако разгледате почерка на човек, виждате, че буквите в началото са дебели и накрая стават тънки. Защо пише така този човек? Вие не можете да обясните. Ако дадете това писмо на някой графолог, той веднага ще го изтълкува, ще каже – при започване на своите работи този човек е твърд, смел, решителен, но в, губ... но в края на работата губи тази твърдост и решителност и натънко завършва. В началото на работите си той обещава, говори за хиляди левове, а накрая завършва едва с 100 лева. Същото може да се каже и за човешкия нос. Носът на някой човек при основата си под веждите е дебел, масивен, като клон, а надолу става тънък. Какво означава тънък нос? Архитектът, който го е поставил, знаел какво означава, но важно е, дали вие го разбирате. Дебелината на носа горе означава голямо налягане. Значи и в началото на живота си този човек е минал под голямо налягане. Когато клоните на едно здание са големи и дебели, какво показва това? Това показва, че върху тях лежи голяма тежест. Носът на друг човек при основата е тънък, надолу върви като права линия, а на върха се завива като човка. И това има значение. Казвам, вие трябва да изучавате формите на човешкия нос и да ги разбирате. Като ги изучавате, ще видите, че мисълта на човека определя формата на неговия нос. Както времето влияе върху барометъра, тъй той се повдига и спада, така и мисълта влияе върху носа, като го видоизменя. В това отношение човешкият нос е барометър за мисълта. Значи има сол. Известно съотношение между мислите на човека и линиите на неговия нос. От формата на носа се съди за природния ум на човек. Следователно, колкото носа на човек е по-масивен, а цвета по-тъмен, толкова по-гъста е средата, през която този човек е минал. Колкото средата е по-рядка, толкова и цветовете, които минават през нея, са по-ясни, по-светли. Според средата, през която цветовете минават, се дават и техните тълкования. За пример, когато средата е гъста, черният цвят подразбира живот изключително егоистичен. Съществата от тази среда казват на човека – ти си роден да живееш и то само за себе си. За червения цвят те казват – който ви се противи, трябва да му отмъстите – щом дигнете червеното знаме, то означава война. За портукаленият свят казват Човек трябва да се индивидуализира, да знае, че ако на него е добре, на целия свят ще бъде добре. Ако на него е зле, на целия свят ще бъде зле. За зеленият цвят казват Човек трябва да бъде материалист, да събира материални блага, защото всичко е в материята. Щом дойдат до жълтия цвят, те казват. Човек има интелект, но трябва да го използва само за себе си. Всякакъв морал, всякаква наука ще се задържи само за себе си. Колкото се отнася до другите хора, за тях може да им се даде нещо друго. За фиолетовия цвят казват. Като човек, ти имаш сила, но ще я държиш само за себе си. Няма да изразходваш за другите хора. Това е тълкуването на цветовете, но само в една от техните гами. Цветовете на дъгата в физическия свят, в австралния и в менталния, те се различават едни от други. Във всичките цветове, те са седем, но се различават по тоновете си, както се различават и музикалните гами. Човек трябва да започне от дъгата на физическия свят и постепенно да върви към по-горните гами, за да схване цветовете във всички прояви. Дойде ли до причинния свят, там цветовете имат най-нежни тонове и естествено, незабелязано, те се приливат един в друг. По-напредналите същества пък дават друго тълкуване на цветовете. Според тях червеният цвят символизира живота, даден от Бога. Портокалиният цвят означава индивидуалността на човека, която трябва да се посвети за служене на Бога, за служене на цялото човечество. Зеленият цвят означава растене и развитие. Човек трябва да се развива, да работи за своето повдигане и усъвършенстване, а същевременно да помага и на своите ближни. Жълтият цвят изразява човешката интелигентност, която трябва да се предложи в услуга на човечеството. Синият цвят – служене на истината. Виолетовия цвят определя силата на човека, употребена за благото на всички хора. Тъй, защото голямо е значението на цветовете и тяхното при... приложение, но само за онзи, който ги разбира. За пример, много болести могат да се лекуват с цветовете. Една болест може да се лекува с червения, другия, друга са с жълтия цвят, трета с синия, с портокаления, с зеления, с виолетовия и т.н. Когато някой човек има идея иска да живее за Бога, тогава червеният цвят оказва добро влияние върху живота му. Божественият живот започва да се влива в него. Докато човек е егоист, мисли и служи само на себе си, Божественият живот не може да мине през него. Егоизмът е преграда, препятствие за този живот. Някой казва: Човек не трябва да бъде егоист. Да. Човек не трябва да бъде егоист, но трябва да има представа за своето висше аз, за своята душа, да вижда, да схваща нещата добре и правилно да ги прилага в живота си. Какво е понятието на съвременния човек за неговия аз, когато едва прекарал 60 години на земята, го пренесат старга на далечен път? След това поставят върху него паметник, на който пише – тук лежи и почива един аз от високо произхождение. Не, това не е аз. Азът не умира. Господ казва за себе си, аз Господ. Значи, той е азът, който не умира. Когато човек съзнава божественото, т.е. висшето аз в себе си, той е ученик на новото учение, носител на новите идеи. И тъй казах ви много да мислите, малко да говорите и малко да се тревожите. У се е точно обратното. Малко мислите, много говорите, много се тревожите и в резултат на това работите ви никак не вървят добре. Когато говорите, малко говорете но красиво и смислено. Отде знаете, може би, някой от вас да стане велик оратор, да държи речи пред народа. Има оратори, които издържат да говорят по 5-6 часа без умора. Обаче обикновеният човек не трябва да говори повече от 15 минути. Когато някой иска да предаде идеите си на други, той казва аз ще говоря много да напълня главата му. Да, ти ще напълниш чуждата глава, но твоята ще изпразниш. Ти не си извор, който непрестанно извира. Ти си стомна, която се пълни и празни. Ако с водата на твоята стомна напълниш друга някоя, ти ще останеш празна стомна. На същото основание, ако вие... Само изразходвате знанието, което сте придобили, без да приемате от някъде ново знание, в скоро време ще се изчерпите. И най-видните професори, след като преподават лекциите си в няколко години, те се изчерпват. И ако продължат още да преподават, те могат да направят в лекциите си малки, едва забележими корекции. Изкуство е да се говори добре. Да говори човек както трябва подразбира, всякога да дава нещо оригинално. Иначе, ако той говори и повтаря нещата, това е лесна работа. Според законите на говора, само онази мисъл е права, която задоволява както говорителя, така и слушателите. Говорителят се ползва по един начин, а слушателите по друг. Всяка реч, която не задоволява нито говорителя, нито слушателите. Това е обикновенна реч. И тъй, вие трябва да имате положително знание за линиите на тялото, на лицето, на ръцете си и да разбирате тези линии. Като знаете това, ще намерите да се крият вашите дефекти и вашите добри страни. По този начин ще можете да изправите дефектите и слабостите си. Някой казва Аз съм свободен да мисля, да чувствам и да действам както искам. Не е така. Свободата се определя от силите в човек. За пример, ако носът на някой човек е дълъг 4 см, той показва какво е това показва какво е количеството на силите, вложени в мозъка? Това количество сили пък определя интелигентността на този човек. Мислите ли, че ако един човек има чело високо 4 см, друг 2 см, мислите ли, че двамата ще имат еднаква интелигентност? Те няма да бъдат еднакво интелигентни. Значи дължината на линиите на челото определя количеството енергии, вложени в мозъчното вещество. Човек трябва да пази мозъчната си енергия, да не я прахосва. Тя се прахосва и намалява от страх, от омраза, от злоба, от отрицателни мисли и чувства, от разни пертурбации в живота му. Следователно, като знаете това, вие трябва да бъдете внимателни към своя мозък. Единствената сила – която запазва мозъчната енергия, е Божията любов. Тя е първото условие за проява на интелигентността в човек. Положителната права мисъл се изявява само при влиянието на великата Божия любов. Когато тази любов напусне човека, той става обективен, мисълта му прозаична, повърхностна, като тази на животните. Мислите ли, че богатия човек, който яде по няколко ястия на ден и се грижи само за ядене, седи по-високо от птицата, която кълве гроздето по лозята или хваща пилците и ги изяжда? Ние се отвръщаваме от сокола, който граби кокошките от дворовете, а не се отвръщаваме от себе си, когато вадим нож и колим кокошките, агнете, воловете, кравите и други. Когато колим животните, ние намираме, че това е наше право. Защо? Щитаме, че ние сме господари на всички същества, които интелигентно седят по-долу от нас и следователно можем да разполагаме с техния живот. Казвам, много от погрешките на хората се дължат на известни дефекти в линиите на тяхното тяло, лице, крака, Ръце. За пример, физиономистите са намерили седем линии, чов... линии в човешкия нос, които считат като дефекти, вследствие на което те показват, че на някой нос е изразена черта на страхливост, на друг славие, на трети гордост, на четвърти любопитство, на пети и търговски духи, да и нататък. Ако човек разбира тази наука... Той ще се оглежда често и при съзнателна работа с мисълта си ще изправи дефектите си. Може ли да се нарече художник конзи, който не умее да коригира своята картина? Той турил някъде по-силни, някъде по-слаби сенки или очите не са достатъчно изразителни и всичко това той сам трябва да коригира. Ако човек сам не може да изправи дефектите на своето лице и тяло, има ли право да казва за себе си, че Бог живее в него? Казвате, лицето на човека е израз на душата. Питам, може ли едно криво лице или лице с дефекти да представлява душата? Може ли душата да живее в неорганизирано тяло? И след това казвате, че като умре човек, всичко с него се свършва. Как е възможно човек, в когато душата живее, да умре? Невъзможно е да умре човек, в когото душата живее. Апостол Павел казва, има тяло естествено, но има и тяло духовно. Тяло, в което душата е облечена, не може да умре. Това тяло е дете на душата. Може ли тогава душата да има смъртно дете? Значи ще излезе, че душата живее в хижа, която всеки момент може да се събори и изчезне. Това са стари разбирания. отживели ли времето си? Само грехът може да живее в хижа. От 8000 години насам той си е направил една хижа, един затвор, а иска да убеди хората, че тук живее душата. Ясновидецът вижда тази хижа около човека във вид на тъмна черна обвивка, която някога прониква дълбоко в него и го стяга, ограничава. Та усилията, борбата на човека не са нищо друго, освен стремеж на духа да се освободи от тази тъмна сянка, от това черно покривало. Това може да се постигне само чрез светлина. Казвам, човек не трябва да търси само дефектите си, но трябва да учи да различава нормалните линии от анормалните и да знае как да ги изправя. Значи анормалност има в очите, ушите, устата, носа, челото, веждите. И човек трябва да работи съзнателно, за да ги изправи. Много от съвременните физиономисти твърдят, че най-лесно стават промени в черепа на човек. Той може да претърпи някаква голяма промяна в черепа си, даже в продължение на 3 месеца. Това зависи от интензивността на мисълта. Колкото по-интензивна е мисълта на човека, толкова повече изтънява неговия череп. За пример. Ако вземете черепа на човек, заминал зонзи свят, у когото мисълта е била много интензивна, ще видите, че черепът на този човек на много места е тънък и светлината на свеж лесно минава през тия места. Обаче, ако турите една свеж черепа на човек, който малко е мислил през живота си, ще видите, че светлината не прониква през неговия череп. Следователно, Колкото по-разнообразен е бил мозъкът на човека, толкова и костта на черепа му ще бъде по-тънка. Това показва, че мисълта е динамическа сила, която заставя мозъка да работи, да се развива. Гърците наричат българите дебели глави. Това участие е вярно, както... Отчастие е вярно и твърдението на някои физиономисти, че моралните чувства от кърците са недостатъчно развити. И тъй колкото повече се развиват вътрешните чувства и способности на човека, толкова повече се развиват и неговите морални чувства. Следствие на това става повдигане на горната част на черепа. Голяма енергия, голяма интенсивност се изисква от човека, за да може да предаде на черепа си горе красива линия. Голяма е придобивката на човека, ако той с усилие на духа си може да направи някаква промяна в своите удове. Ако линията на ухото в средната част е издута, това показва активност на чувствата. Ако тази линия е малко сплесната, този човек е външно пасивен, а вътрешно активен. Същите линии имат значение и за носа на човек. Когато носът е малко вирнат нагоре, това показва любопитство. Ако е малко за надолу, това показва търговски дух. Човек трябва съзнателно да работи върху себе си, да предаде правилни линии на ухото, на носа, на челото си. Правилните линии на носа говорят за равновесие между човешките способности. За всяка своя постъпка, човек трябва да мисли. Съвременната култура трябва да даде методи за работа, чрез които хората да постигнат пълно равновесие между силите на своя организъм. Тези методи са сложни, но рационални. При тях може да се постигнат известни резултати, които ще се отразят както външно, така и вътрешно върху човек. Тази промяна ще се отрази върху лицето, ушите, очите, носа, както и върху цялото тяло на човек. Той трябва да изучава чертите на лицето си, да работи върху тях, да ги изправя. Ако срещнете човек с правилни черти на лицето, вие трябва да го изучавате, да се сравнявате с него, за да знаете какво ви липсва. И младият, и старият обичат да се оглеждат. Защо? Всеки желая да е красив. В красивото лице е изразено всичко, което Бог е вложил в човешката душа. Затова Бог казва «Огледай се» И виж какво съм вложил в твоята душа. Ако има нещо, което си нарушил, работи върху него, докато го изправиш. Някой се оглежда и казва аз нямам никакви дарби. Това не е вярно. Който няма никакви дарби, той има чело е 2-1-2 см високо. Всъщност, така ли е? Твоето чело е високо 5 см, а казваш, че нямаш никакви дарби. Даже котката проявява известна интелигентност, а колко повече човек? Красиво е човешкото лице. Като погледнете бредата на човека, в нея има една красива черта. Дето е добре развита тази черта. Тя говори за голяма устойчивост на човек. На хиляди парчета да разрежат този човек, той няма да се откаже от убежденията си който няма тази черта на брадата си, още при първият удар е готов да отстъпи. Някой казва Аз те обичам. Добре, съгласен съм с теб. Но първо ще погледна брадата ти. Ако имаш тази специфична черта на бредата си, тя доказва, че ти си прав. Това е написано в книгата на твоята бреда. Ако няма тази черта на бредата си, ти си неустойчив човек и аз не мога да се возя на твоята кола. Чувствата и мислите на хората не са еднакво устойчиви. Казвате, Бог всичко може да направи. Да, вярно е това. Бог всичко може да направи за унеси, които го слушат и обичат. Но ако искаме Бог да върви по нашия ум и по нашето сърце, той нищо няма да направи. Докато човек се излежава, Бог нищо няма да направи за него. Ако работи, той ще има помощта и съдействието на Бога и на всички разумни същества. Който нищо не работи, цял ден заповяда на слугите си. Той в един живот само може да деформира лицето си, да изкриви носа си, устата си, очите си, да атрофира вътрешните си органи и после да се чуди как и откъде му е дошло нещастието. Мързелът и непослушанието са причина за неговото нещастие. Когато човек повдигне ума си в култ и мисли как повече знания да придобие, стомахът в него ще пострада. Когато пък той повдигне стомаха си в кул, главата му ще пострада. Следователно, между стомаха и главата на човека има известно съотношение. Когато стомахът греши, мозъкът се наказва. Когато мозъкът греши, стомахът се наказва. Тъй, защото стомахът се наказва за да се изправи мозъка на човека. Мозъкът се наказва, за да се изправи стомаха. Разумният ученик всяка сутрин трябва да се оглежда в огледалото, да види има ли някаква най-малка промяна в чертите на лицето си и ако има такава, дали тя е правилна или не. Някой казва «Устарях вече, лицето ми се набръчка». Казва «Ако по лицето си е в бръчки, те трябва да бъдат на място. Всяка бръчка трябва да е резултат на някаква придобивка. Природата не търпи никаква дисхармония. Бръчките по лицето на стария човек се подчиняват на един общ закон. Тия бръчки показват какво е постигнал стария човек. Те са индивидуални и колективни бръчки. Ако бръчките по лицето на старите хора са наредени според законите на природата, те са нормални и на място. Ако не са наредени по законите на природата, те са анормални и не са на място. И са резултат на известни патологични състояния. Същото може да се каже и за линиите на носа. Линиите на носа трябва да бъдат правилни. Изобщо човек трябва да развива линиите на носа, на ушите, на устата, на брадата. Той трябва да развива и очите си, да дойде до положение при затворени очи да вижда. Казвам, човек трябва да бъде искрен. Природата обича искренността. Когато човек погледне на носа, на ушите, на очите, на веждите си, и види нещо изкривено, деформирано в себе си, той трябва да си каже Имам нещо деформирано в себе си, но ще работя и ще го изправя. Смелост и решителност се изисква от съвременните хора. Те носят ръкавици, пазят кожата си от слънце, от вятър, от природни влияния. Много хора, без да съзнават, с ръкавиците прикриват дефектите на ръцете си. Питам. Какво благо могат да донесат на човека ръкавици от кучешка кожа? Може ли да стане културен човек ескимосът, който се облича с дреха от меча кожа? Могат ли да донесат някакво благо за човека птичите пера и шапките му? На шапките му? Или листичата кожа на врата му? Дрехите на разумния човек трябва да бъдат направени от растителни материали. До някъде за препоръчане са и вълнените дрехи, направени от вълната на овцете. Ако се облечете с вълнена дреха и отидете при някой коше, пчелите могат да ви нажилят добре, те не обичат миризмата на овцата. Ако се облечете с ленена дреха, Челите са спокойни. Като знаеше този закон, Моисей забрани на левитите, божиите служители, да се обличат с вълнени дрехи. Той им препоръчаше да се обличат с ленени дрехи. Когато ученикът изучава природата или когато размишлява върху въпроси от божествен характер, той трябва да облича ленина дрехи. Тя обича разумните постъпки. Тя ще научи човека по вътрешен начин как и какви дрехи да облича, как да ляга и да става, как да се храни, как да тиша. Природата казва на човека на коя страна да ляга и как да става. Но ако не слуша и легне, както намери за добре, той цяла нощ ще се върти в леглото, без да може да се наспи. Правилно е човек да спи на дясната си страна, но може да спи и на лявата Когато енергиите на повърхността на Земята са положителни, човек трябва да ляга на лявата си страна, която е отрицателна, за да става правилно обмяна между силите Легне ли на дясната страна, цяла нощ няма да спи Когато силите на повърхността на Земята са отрицателни, човек трябва да ляга на дясната си страна Следователно, човек трябва да знае дали енергиите на повърхността на Земята са положителни или отрицателни. При това енергията на Земята не е еднаква навсякъде. Има места, дето енергията е положителна, а в същото време, на друго място на Земята, енергията е отрицателна. Човек трябва да познава тия сили и да се съобразява с тях. Съвременните хора често се обесърчават, че не могат да постигнат купнежите на своята душа. Питам, какви са техните купнежи? Нека всеки конкретно да си отговори какво иска да постигне. Като наблюдавам младите, виждам, че някой иска да стане виден писател, да напише някакъв роман, с който да внесе нещо ново в човечеството. Друг иска да стане поет, да пише такива стихове, че всеки четец да се забрави от тях. Трети иска да стане знаменит музикант или певец. Всеки иска с нещо да обърне вниманието на хората. Тия стремежи се на място, но човек трябва да развива дарбите си за слава Божия. Каквото направи той трябва да има предвид славата Божия, а не своята. За да стане човек виден поет, писател, философ или музикант, той трябва да се е родил при специални условия. Първото условие за това е любовта. Любовта трябва да влезе като основа в живота на човек. Две раждания има в света. Едното е физическо раждане по плът, а другото духовно по дух. Когато се говори за новораждане, това подразбира да се родиш по дух и да се слееш с физическия човек. Духовното тяло представлява доброто, разумното сърце на човека, което намира правия път в живота. Някои го наричат интуиция. Който има добро сърце в себе си, той има особена, специфична черта на лицето. Тази черта придава пластичност, подвижност на мускулите на лицето. От лицето на такъв човек излиза светлина и дето мине той, обръща вниманието на хората, привлича ги. Всеки може да има добро сърце. Да бъде човек талантлив или гениален, това е мъчна работа. Но да има добро сърце, това е лесно постижимо. Да бъде човек, учен, философ, поет, музикант, това е непостижимо в един живот, но да има добро сърце, за това се изискват най-леки усилия. Следователно, започнете с най-малките усилия да проявите доброто сърце в себе си. Проявите ли добро сърце, всички останали дарби сами по себе си ще дойдат. Но си наговорят за велики постижения, за велики добродетели, а при това не познават себе си. За пример, кой от вас е изучавал подробно лицето си да знае колко сантиметра са дълги и широки неговото чело, вежди, нос, уста, уши? Кой от вас е изучавал формата на своите очи, нос, брада, уши, уста да знае какво означава всяка форма? Вземете едно огледало, наблюдавайте, изучавайте удовете на своето лице и след това ги нарисувайте. Нека всеки се заинтересова от себе си и се изучава, както естественикът изучава минералите, растенията и животните до най-малките им подробности. Когато човек е боледувал известно време, той изгубва част от своята жизнена енергия и за да я възстанови, Търси лекари или различни медикаменти, с които иска да си помогне. Ето какво може да направи човек в този случай. Нека от време на време хваща с два пръста долната месеста част на ухото си и леко да я опъва надолу. След това да разтрива подозината за ухото и да следи за промените, които настъпват в неговия организъм. Правете и вие тия опити, не е само когато сте болни, но и при всяко неразположение на духа. Когато учителят иска да застави ученика да мисли, той го хваща за охото. Учениците винаги са недоволни от учителите, които дърпат ушите. Защо? Защото те не знаят как да ги дърпат. Някой учител хвани ученика за ухото и го дърпа до зачервяване. И майките не знаят как да хващат ушите на децата си. Дърпането, опъването на ухото трябва да се прави с любов, а не с гняв. Когато направиш някаква погрешка, хвани леко едното си ухо, после другото и кажи. Ако искаш да станеш човек, ти трябва да слушаш какво Бог ти говори. Казвате, малко работа имаме, че ще почнем да се занимаваме с ушите си. Това е метод за усилване жизнеността в човек. Който иска да бъде здрав, да има добро разположение на духа, той трябва да приложи този метод и да опита неговите резултати. И животните прилагат този метод. Когато се усещат слаби, те нагаждат ухото си между клончетата на някое ниско дърво или на някое колче и го търкат, докато възбудят своята жизнена енергия. Другояче, те не могат да си помогнат. Те нямат ръце да си дърпат ухото, затова си служат с груби начини. И тъй, всички линии, всички движения в природата имат своя стойност, свое определено място. Дали дадена линия ще бъде дълга или къса, права или крива, тя има дълбок смисъл. За всяка линия се крие една разумна сила. В този смисъл външният човек още не е истинският човек. Той представлява само една микроскопическа част от неговия минал настоящ и бъдещ живот. Човек трябва постоянно да учи и да прилага. Знание без приложение е суета, както е казал Сулман. Той бил мъдър човек. имал много знания, но казал, многото знание е товар за човек. Той подразбирал многото знание без любов. Това е тежест. Многото знание с любов е бодрост. Соломън живял разкошно, ял, пил, но любовта не седи в яденето и пиенето. Царството Божие не седи в яденето и пиенето. Знание без любов е тежест за човешкия дух. Знание с любов е благословение. Казвам, Дръжте в ума си мисълта, че всеки трябва да работи за усъвършенстването на своят душевен живот, за хармонизиране на силите в своя организъм. Ако човек работи съзнателно, с усилие на своя дух, без смущения и безпокойства, в продължение на три месеца, даже той ще може да измени в минимална степен живота си. Да внесе микроскопическо подобрение в линиите на носа, на ушите, на устата, на брадата си? Това може да се постигне само при абсолютна, безгранична вяра. Мнозина от вас имате пъпки по лицето си. Работете за премахването им. Мнозина се оплаквате от тревматизъм и ред други болести. Всичко това трябва да изчезне от вас. Всички болести и недъзи са резултат на чужди вещества, наслоени в организма ви. Тези отайки трябва да се изхвърлят навън. Само божественият живот е в сила да освободи човека от тези напластявания, да облегчи неговото състояние. Добрият живот е метод, чрез който човешката мисъл може да се освободи от ненужния прах, натрупан от векове. Този прах е изопачил мисълта на съвременния човек, следствие на което всичко върви наопаки. Всички понятия на човека за Бога, за живота, за науката, за религията, за ядене и пиене са станали на каша. Ако го питате какво трябва да яде и той не знае, какво трябва да пие – не знае, В какво трябва да вярва – не знае, какво да учи – пак не знае. И при всички блага, които хората имат днес, те не знаят какво да правят, кой път да поемат. И в края на краищата вършат глупости. Един американски милионер пожелал да се качи на аероплан, да опита какво нещо е да се качиш на високо във въздуха. Качил се най-после на аероплан, но изпитал голям ужас и страх. Струвало му се, че ще умре. Той си казал... Кой ме накава да се кача на аероплан? Втори път няма и да помисля за него. Казвам, който иска да се качва на аероплан, той трябва да знае кое време благоприятства за качване. Човек не може всякога да се издига нагоре с аероплан. За всяко нещо има специално време и място. Ще говориш, когато е време за говорене. Ще мислиш, когато е време за мислене. Ще правиш добро, когато е време за правене на добро. Ще ядеш и пиеш, когато е време за ядене и пиене. Правилният живот се заключава в това човек да прави всяко нещо на своето време. Някой казва «Сега не ми се учи, не ми се ходи на работа, нямам разположение». Казвам, ако е време за учене или за работа, ти ще станеш, ти ще свършиш всичко, каквото е необходимо. Щом не станеш, разположението ще дойде. Ако не е време за работа или за учене и да имаш разположение, ще го изкубиш. За изяснение на мисълта си ще преведа следния факт. Един търговец отишъл на борсата да печели. В 10-15 минути той спечелил 500 000 лева. След това продължил още да играе, но започнал да губи и в половин час всичко загубил. Защо първо време печелил, а после губил? Защото нито на време е започнал, нито на време е свършил. Според мен не е умен онзи, който в началото печелия накрая губи. По-добре е в началото да губи, а накрая да печели. Още по-добре е, когато човек не взема участие в бързата. Природата не обича бързата. Тя казва: Не влизай в бързата, докато не ти кажа. Когато ти кажа да влезеш, послушай ме. Ако ме послушаш и влезеш, богат ще излезеш. Когато ти казвам да не влизаш, не влизай. Ако ме послушаш и влезеш, ако не ме послушаш и влезеш, последен бедняк ще излезеш. Природата на никого не прави отстъпки. Кога, когато хванят непослушание, но онзи свят го изпраща. Който я слуша, тя го благославя. Това не значи, че трябва да станете страхливи, да не смеете да предприемете нищо. Смели бъдете, но се вслушвайте в своето добро сърце. Ако е дошъл часът да мислиш, мисли. Ако е дошъл часът да правиш добро, прави добро. Ако е дошъл часът да се качиш на аероплан, качи се. Обаче не е ли дошъл часът на всичко това? Чакай, докато доброто сърце ти каже какво да правиш. Следователно, учениците на новото учение трябва да се вслушват в гласа на доброто сърце. В гласа на божественото начало в себе си. Верен, истинен, чист и бла всякога бъди. Осма лекция от учители Държа на предобщи окултен клас на 10 ноември 1926 г. в София.